I svima i svima i svatoga mm -hmm. Jedan od otaca naše crkve, koga smo imali priliku da upoznamo na ovom putu, putu života. Arhimandrit Oluka govorio je da ima želju iako njoj ne daje prednost u odnosu na blagoslov crkve i na poslušanje koje je obavljao kao sveštenik i nastojatelj, ali u nekim Razgovarimo sa nama mlađima, govorio je da ima želju da živi u nekom manastiru. Koji je to tako manastir, ali nema nikakve, kako da kažemo, posebne i posebno istaknute i odnaga pogrešno protumačene vrijednosti. Pro manastir i pros sva. bez nekkiih riznica znamenitosti, просто суvo i sveto. i da živi u tom простоvu i da poitouje Život, Sušti život. I tada slušajući ga, vjerovali smo da on to govori iskreno i srca i da ima razlog zašto sve to govori i traži. jevo danas, deceniju kasnije, bolje ga razumijemo nego u one danu. Zaviste kad pogledamo o naše vrijeme i u našu crkvu, u našu kuću, vidimo da mnogi od nas ne znaju baš najbolje da se snađu u njoj. Mnogi se zaustave i silno vrijeme i ožnju izgube tumačeći neke događaje o ličnosti juoпште naše crkveno, istorijsko nacionalno nasleđe a njega i te kako ima i sve to protumačiti složiti, razvrstati, iziskuje ne mali trud i ne malo vrijeme. Sigurno je da iziskuje više od jednog prosječnog životnog vijeka. I mnogima život i prođe u tome. I, nažalost, ne osjete onu utjehu, onu suštinsku sladost naše crkve, onu, onaj ukus blagodati, i ne razumiju šta je to najvažnije u našem crkvenom predanju i nasveđu, i šta je to što je privlačilo naše svete Pretke. Šta im je dalo tu životnu silu i taj besmrtni sjaj? Zato je naš otac Luka tražio taj suvi prostor. Prosto, храм, manastir i svetinja u čistoj svjetlosti. Ovo sveto evanđelje koje smo, evo večeras, primili od samoga gospoda kao veliki dar u ovom bdeniju i u ovom danu. Veliki dar, šta goda smo danas radili, šta goda smo primali koga god da smo srijetali, šta god da smo jeli i pili, dodirivali, neuporedivo je niže od onoga čega se udostoji smo u ovom trenutku, čuvši riječi velikoga Boga. I treba biti spreman, braći sestre, dobro razgiba. Da kad dođe trenutak da se jevenđelje čuje sve druge riječi i brige, lagano otresemo i skinemo sa sebe. Onako jednim potezom otkačivši ono dugme koje drži taj ogrtač žitejskog popečenja. I kad dođe vrijeme da se čuje riječ gospodnje, jednim potezom otkačiti sve. Jer čujemo onoga i slušamo onoga koji svemu život i smisao daju. I ko njegove riječi sa pažnjom sluša, on sve posjeduje. A ovo sve to evanđelje Otkriva tu istinu. Reče gospod svojim učenicima. Onim učenicima koji, kad gospod govori, ništa drugo ne znaju, primaju ga praznim umom, praznim ispražnjenim sa sudima, primaju ga kao čisto miro, ništa drugo ne tražeći i ništa drugo ne primajući, nego samo njegove riječi. Tako je, braćo i sese, raspoloženje pravih učenika gospodnji od apostolskih dana i do dana današnjeg. Učenici gospodnji mogu biti samo oni koji riječi gospodnje primaju kao riječi Božije. Onaj koji ne pravi razliku između riječi Božijim i riječi ljudskih, on nikad ne može biti učeni gospodnji i živi u tami i ne zna kuda ide. Obično precizno glavom pogađa banderu ili glavu nekog bližnjeg. Tek kuda ide ne zna i život mu zaista nije lak. Ali sve je to posledica nepaženja lošeg odnosa prema velikom daru riječi Božije. A učenici, gospodini, braće i sestre, oni su koji riječi Isusa Hrista, koji riječi Evanđelja, primaju i slušaju kao riječi Božije. Pa se kaže, reče gospod svojim učenicima, a oni ga slušaju kao samoga Boga. Tako bi trebali večeras da budem. Sve je meni predao otac moj, i niko ne zna sina do otac, niti oca ko zna do sin, i ako sin hoće, kome otkrit.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 Ovdje gospod brađo i sestre redhodno otkrivši da oca niko ne zna do sin niti sina ko zna do otac a oca može poznati samo onaj kome ga sin otkrije duhom svetim i niko Više. A onda, odmah, pošto će otkriti tu istinu i taj veliki blagoslov koji nam donosi kao jeden od nas, jer je kao sin Boži, kako mi u crpi učimo, postao i sin šovječi, pa je na zemlju došao Ne, braćo i sestre, neki vanzemaljac. Se na zemlju nije spustio neki kosmonaut. Nije se na zemlju spustio ni angel, braćo i sestre, koji mnogo znade, ali ne zna sve, nego se... Spustio, sišao sa nebesa, kako ispovjedamo u simbogu vjere, sin Boži, jedini koji oca zna. Niko ne zna sina do otec, niti oca ko zna do sinu. Niko ne zna sina do otac, niti oca ko zna do sinu. Niko, braći i sestri. E baš on, jedini koji zna, dolazi i postaje jedan od nas. Zamislite kakav blagoslov za ljudski rod, kakav blagoslov za zemlju, za vas i onu, braći i sestri, za svu tvorevinu. Jedini koji oca zna, dolazi i postaje jedan od nas, postaje čovjek. I u njemu ljudska priroda, braćo i sestre, čovječija priroda dobija mogućnosti velikog poznanja, to je bogopoznanja. Čovjek može da pozna Boga. Pazite, ne onako kako mnogi i danas pokušavala kako su i juče pokušavala na prezaњем свој умни снага ослањањем на svoju божествену и грехом оборену i отروвану природу а тај покушой uvijek век do до кривих познања то јест Do jeresi, skretanja u oblast tame i obmana. U demonske prostor demonska prostranstva, u oblast laža. Samo kroz crkvu Hristovu, samo kroz sina, jer kako smo naučili, u crkvi Svetih apustova, tačnije od duha svetoga, crkve, tijelo Hristovo. I mi, uključujući se u život crkve, Boga poznajemo, braće i sestre. Sin, koji je glava crkve, otkriva nam Otca, jer samo ga On poznaje. I otkriva ga onima kojima hoće da otkrije. A on hoće, braći i se svima da otkrije. On nas poziva, hodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni. I ja ću vas odmoriti. Prethodno, otkrivši da je sin i da samo on, oca, poznaje, na to obratimo posebnu pažnju. Niko ne zna Sina do otac, niti oca ko zna do sin. To se vam, braće i sese, riječi gospodnje. Dakle, niko. A oca može poznati samo onaj kojemu sin otkrije. I otkriješi nam to, on nas poziva da mu priđemo. Pa kaže, hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Otkriva da je u njemu data mogućnost bogopoznanja, dakle poznanja Otca kroz Sina, a Duhom Svete. I odmah poziva otkrivajući da je zbog toga i došao obraćaju i sestre. Danas odmori. Danas rastereti. A od čega smo mi to umorni, braće i sestre? I čime smo mi to natovareni? Umorni smo od putovanja. Umorni smo od tumaranja. Umorni smo od laži, od obmana, od zabluda, od zastranjivanja. Umorni i natovareni, braći i sese, je sile tame tovare ljudski rod lažnim znanjima, lažnim naukama lažnim vjerama, premnogim jeresima, teškim zabludama. Danas, vidite i sami, otvorenom zlobom i neskrivenim demonizmom. Ljudski rod je danas umorniji nego ikad. Vidimo mlade ljude Nisu napunili ni onih osamnaest godina kako već gube volju za životu. Sa 14 15 godina gubi volju za životu. Neki i oduzimaju sebi život, umorni i natovarani. Nikad tako ljudski rod nije bio umoran i nikad tako natovarani. To umaranje danas je intenzivirano raznim tehničkim sredstvima, tehnološkim progresom, pa se um umara primajući neograničeno, primajući teške informacije. Bujicu informacija primamo i to teških, lažnih, opasnih, bolesnih informacija svakodnevnih. Što preko medija, što preko pomisli. Imamo umorno čovečanstvo, umoran i pretovaren ljudski rod. Suština Tog tovara jeste laž. A laž, braćo i sestre, opterećuje čovjeka. je čovjek je biće koje je stvoreno istinom i radi istine. Ljubavlju i radi ljubavi. Životom i radi života. Bogom i radi Boga, a đavolu radi sve suprotno. I zato su ove reči gospodnje tako važne svima nama i te kako potrebne. Zato Gospodi otkriva Da u Bogu poznanju braći sve se mi nalazimo utiehu. Da se u Bogu poz Bogopoznanju duša rasterečuje. Nalazi odmor, pokoj, blaženstvo. I zaista, kogod dođe do istine, kogod u crkvi dođe do Bogopoznanja, ko pozna Otca kroz Sina, a Duhom Svetim, jer sve biva od Otca kroz Sina Duhom Svetim, tako i mi u crkvi Duhom Svetim kroz Sina dolezimo do poznanja oca, Duša takvog čovjeka, braće i sestre, biva odmorna. Sa dugo puta, poslije mnogih ogutanja, biva utješena i rasterećena. I to vrlo duboko rasterećena. Osjeća kako sa nje spada neko breme Koga svo vrijeme zapravo nije ni bila svjesna. Mi to tumačimo na razne načine. Mi pokušavamo da se rasteretimo narkoticima i raznim drugim utješenjima. Odmorima, putovanjima, šetnjama, poznanstvima... istraživanjima, da ne govorimo o svim onim drugim grehovnim pokušajima da se rasteretimo. Nažalost, danas su se magija i nauka udružile, pa i vaspitni sistemi podlježu tom pritisku i onda nude narodu opasne metode za rastraćenje, time ga još više zavodeći i obremenjujući. dovodeći ga do ivice ogudila i očajanja, navodeći ga i na onaj konačni potez na samubistvu. A gospod u ovo nekoliko riječi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 Dušama svojim, jer jaram je moj blag I breme je moje Ogako Onaj Ko treba da nas odmori Da nas rastereti I nauči Ko je on brać I sesto On je Sin psi psi oče nebeski onas on uči kako odcu da se vratimo on nam otkriva otac onas on uči kakav odnos prema ocu da imamo kako da mu budemo poslušni kako da mu budemo dobri I blagosloveni sinovi, kako da opet postanemo dobra djeca Božja. I kako da opet budemo braća i sestre. Kako da postanemo sinovi Božji. To je, braće i sestre, smisao našeg života. To je naš To je naš put. A niko tim putem ne može da nas vodi, niko na taj put ne može da ukaže do sin. Niko oca ne može da otkrije do sin. A sin hoće da otkrije svim onima koji dođu. Dođite k meni. Svi koji ste umorni. Hodite k meni svi koji ste natovarni. A gdje je on, braći i sestri? Gdje je on umorni i natovarani? U crkvi. U crkvi pravoslavnoj braće i sestre čeka nas, poziva nas da dođemo. Hodite k meni. Dođite meni, jer ja Onaj koji je došao, koji je postao čovjek da bi vas ocu vratio. Silu imate u crkvi, silu duha svetoga. Samo dođite k meni i vjerujte u mene. Vjerujte da sam ja sin Boži. Vjerujte u mene da sam ja i Bog i čovjek. Vjerujte u mene kao u bogo čovjeka. I naći ćete veliki pokoj i veliki mir. I ja ću vas svemu naučiti. Pritom, braće i sestre, to je nebeska nauka, znate. To ne liči ni našta od onoga čemu nas ljudi uče. Mislimo na ljudsko mudrovanije, na ljudsku mudrost. Ma kako ona... Spolja izgledala raskošno, uzvišeno. Ona je u poređenju sa onim čemu gospod ima da nas uči. Ništa, braći i sestri. Svata mudrost kojom se svijet hvali, ona je ludost pred Bogom i Božjom mudrošću. Svata mudrost koja se svijet hvali, ona je braća i sese o pred crkvom Hristovom. A zar ne vidite i sami da se crkva prema toj mudrosti odnosi kao prema gudosti? Zar ne vidite i sami da se crkva prema tim mudracima odnosi kao prema gudacima? Da se crkva kao izvor Zdravlja prema tim učiteljima odnosi kao prema bogesnicima. Zato što je njena mudrost Božija mudrost. Njeno znanje Božije znanje, njena nauka Božja nauka. Njen glas Boži glas. A taj glas večeras poziva nas da dođemo. Da dođemo njoj, majci crk. A kao što na početku rekao smo, sjećajući se oca Luke, mnogi danas u crkvi ne prepoznaju taj glas i ne traže ga. Dođemo i tražimo podatke, godine, datume i imena ljudi u redu i tome ima mjesta. Ali, braći i sestre, mi crkvi treba da dolazimo da se odmorimo i da se rasteretimo, a ne da se opteretimo novim i u tom kontekstu nepotrebnim, suvišnim informacijam. Kako je govorio naš se obratio svešteno služitelj jerumonah u gazda iz manastira Zagrebi pa kaže kad mu dođu zainteresovani umorni na tovareni ali koji nisu svjesni tog tovara i umora pa pitaju oče od kad je ova svetinja a on odgovara, znajući da ga oni uopšte i ne slušaju i ne pitaju da bi, su, da bi naučili, nego eto, prosto pitaju, nisu došli da se rasterete, nego da se opterete, onda on kaže, iz 2020. godine, iako se oni nalaze u 2012. godine, I, naravno, uopštene odrebu, jer i ne slušali. Došli umorni, potišli umorni. Došli na to vareni, potišli sa još većim teretom. Nažalost, takvi dolesi predstavljaju pravilno. Naš otac Zaharija, onaj koji je došao od crkvi da odmori, da se rastereti, koji je došao na glas gospodnji i slušao gospoda, srijetao ljude, ali Boga slušao. Jednom prilikom kad ga je grupa turista pitala posjetiojoj ovaj manastir a mi bili u blizini pa mogli da čujemo oče, čemu od kad je ovaj manastir koga je gradio iz kojeg vijeka i tako dalje i tako dalje a on gostoprimljiv kaže Ne znamam ja, braćo i sestre, o tome. Ja sam i kao guđer. Ja sam monar. Ja sam došao dušu da rasteretim i da odmorim od i od važnih puteva i važnih nauka. I vi ako hoćete, dođite i izvolite da slušam onoga, koji nas je pozvao i koji odmori čovjeka, mene odmori i vi, ako hoćete, dođite, poslušajte ga. Današnji praznik Svetog Simeona Mirotočivog, velikog oca i učitelja našeg naroda, važan je braćo i sestre, ali u njegovoj veličini krije si velika opasnost, a to važi i u slučaju njegovog sina i duhovnog oca i njegovog i našeg save ravno apostolu. Njihova veličina, braća i sese, jer zaista u pitanju su veliki ljudi, može da zasmeta onome ko ne nepažljivo ulazi u prostor hrama i u prostor ovog praznika. Oni su duhovni divovi. Oni su veličine, braćo i se I mi ovako osićušni, zagledavši se u te dimenzije, možemo da ih pogrešno doživimo i pogrešno protumačimo samim tim i pogrešno proslavimo. I njih i mnoge druge I sve one tradicije, sve one običaje vezane za njihovo ime i njihovu slavu možemo, braći i sese, da pretvorimo u teret kojim ćemo svoje duše i onako opterećene još više opteretiti i umoriti. Zato što gledajući njih možemo da ne vidimo Hrista. Možemo da baveći se njima i njihovim životima i djelima ne prepoznamo onoga koji ih učini velikim, koji ih odmori i rastereti. Otkrivanjem Oca. Zato crkva na praznik Svetog Simeona Milotočivog Vrgo jasno ko ima uši da čuje, može da čuje. Ko ima oči da vidi, može da vidi. Ko ima mozda u glavi, može da shvati, da razumije. Ko ima uma i srca, može da otkrije, da pojmi. Zato crkva u ovom trenutku i daje baš ovoj evanđelje na praznik svetog Simeona. Jasno ukazujući ko je to Simeona pozvao, koga je dočekao i koga je odmorio i učinio velikom trubom kroz koju nas Gospod poziva. Kroz velikog Simeona i velikog Savu, braći i sestre, Gospod naš Isus Hristo, Sin Boži, poziva naš narod, da mu dođemo i da mu priđemo. Pogledajte kako je to divno u crkvi. Svetog Simeona slavimo, a on kao smireni sluga gospodnji pomjera se, brađe i sestre. Sijeda u jednostasidija, ovdje kao što mi sjedimo i privodi nas gospodu. On se pomjera, a Gospod dolazi, on ćuti, braće i sestre, a Gospod govori. On kaže: "Hodite, čedo, poslušajte me. Strah u Gospodinu naučiću vas. Dođite meni da zajedno slušamo riječi Gospodine." Takvi su naši oci. Takvi su naši učitelji. Zato ovaj praznik, a i sve naše praznike, treba tako da doživimo. Da u njima otkrijemo prisustvo Gospodnje, da u njima prepoznamo Sina Božije koji je došao da nam Otca otkrije. Jer On je otkriju i našim svetim ocima On isti, jer niko drugi ne može... Ne može to, braćo i sese, ni sveti Simeon, ne može to ni sveti Savo, ne može to ni jedan čovjek, ne može to ni sveti apostol, ni Petar, ni Pavlo ne može to ni jedan angel, a svi oni i mogu i otkrivali su jer je sin otkrio, ako kaže u evanđelju. Niti otac ko znao do sin, i ako sin hoće kome откриti. To e on je oni otkriva našim ocima, oni otkrivi svetom Simeonu i svetom Savi, pa su oni djelovanjem Duha Svetog jer sin otkriva Duhom Svetim i nas uči i do danas uče. Ali drugo važno je da ih dovodimo u vezu sa Svetom Trojicom. I sa blagoslovom Sinom. Jer Sin je htio i oni su nam otkriju. I danas Sin hoće i danas oni mogu da nam otkriju Otca Nebeskoga. A silom i djelovanjem Duha Svetoga, braći i seste. Danas se sjećamo voj, sirnoj suboti i velikih prepodobnih otaca naših, velikih monaha, učitelja monaha. Danas crkva ističe, a i Sveti Simeon je bio jedan od njihovoga roda, jedan od velikih i prepodobnih i bogonosnih otaca iz monaškog čina, Crkva otkriva da je monaštvo uvijek bilo slava crkve, da su monasi i pravoslavno monaštvo bili uvijek vjerni, nosioci i čuvari apostolskog predanja. Nisu, braćo islese, monasi samo oni koji se zaglavljuju po manastirima i žive u nekim izolovanim atmosferama duhovnim, nažalost, Ima i tih pojava, i to je patologija, tu su bogaštine i bogesnici, nemaju takvi monasi veze sa učiteljima monaha. Jer monaštvo ima svoj kriteriju, svoj standard, svoje mjere, svoje oce, nosioce, imena, ima centre, ima tradicije, ima učenje. Može svaki monah da bude monak, nego samo oni koji su u skladu i u jedinstvu sa velikim ocima koje crkva danas proslavlja u Sirnoj sedmici, Počevši od velikog Antonije pa sve dalje preko velikih otaca, velikih organizatora, ustanovitelja monaških sistema, preko Pakomija, Teodosija, Jeftimija, Vasilija velikog, Teodora, Studita, I mnogih drugih, nama poznatih i nepoznatih, a Bogu dragih i milih i važnih i značajnih, crkva otkriva da su oni kao takvi bili nosioci apostolskog predanja i čuvari apostolskih dogmata. A dogmati su važni i zato je važno čuvati, jer u njima je sadržana istina. U njima je sadržano ono svešteno miro, duhovno miro istine, koje je sin, braćo i sestre ostavio crkvi i da njime pomazujući se i duha svetog primajući oca poznajemo na pravi način. I sina i duha svetog ispovjedamo na pravi način. Trojicu jednoslušnu i životvornu i nerazdjeljivu i da svako drugo učenje koji odstupa od toga prepoznajemo i preziremo kao jeretičko i ubitačno Sveti si Melomir otočivi kao monar i njegov sav, sin kao monar bili su veliki revnitelji i čuvari apostolskih predanja kao i svi svetimo nas, I Sveta Gora, i Sinaj, i svi veliki monaški centri, velika lavra Svetog Saveo svećenog. I u svoje vrijeme nije dozvoljavao da mu u zemlji žive trovači, lažni učitelji, pa kad je trebalo i surovo je djelao vadeći im jezike, iz usne duplje i ne samo vadeći pogani jezik nego kako je ostalo zapisan u njegovom žitiju zabranjujući da se ime tih učitelja, trovača spominje strogo je bilo zabranjeno ime da im se spomenu i tako je bukvalno kao što i pjevamo u crkvenim stihirama iskorjenjivao i jerez iz zemlje, važna učenja. I zato je u to vrijeme i bilo toliko nebeske svjetlosti i taj trag je ostao u njegovim svetim zadužbinama i u velikoj svetosavskoj, svetosimeonovskoj tradiciji, koju ćemo ako Bog da i sutra svetosimeonovskom litijom kroz Podgoricu, nemanjinu Podgoricu, nemanjin grad i svojim molitvenim učešćem i liturgijskim sabranjem sačuvati za nove naroštaj, sa kojima i mi, daj Bože, a zajedno sa svim svetim predsima, sa svetim Simeonom i Savom i svim prepodobnim ocima, da Čuvamo predanje da slavimo oca, da slavimo i Sina, da slavimo i Duha Svetu. Trojicu jednosušnu, životvornu i nerazdjeljivu. I sada i uvijek, i u vjekove, u vjekova. Aminu.